27 жовтня. Розбудило мене ж в задній двері. Підійшов, виглянув у свій отвір. Там очікувально сиділа сірохвістка. Тут я збагнув, що по ній теж не скажеш, чи вона всміхається. Глянув на небо. Хмарне із синіми прогалинами. Тоді привітався. Доброго ранку. Доброго нюху. Не розбудила? Я виліз і потягнувся. Розбудила, визнав я. Але я вже і так проспав. Дякую. Як біль ломота? Уже значно легше, а в тебе? Краще. Учора видався напрочуд тихий день. А от ніч аж ніяк. Он як? Ти про що? Ти що, не чув про пожежу? Пожежу? Ні. Де? Що сталося? Садиба доброго доктора пішла з димом. Досить ліє. Рано вранці я гуляла і занюхала, пішла туди і довго спостерігала. Коли дім завалився, гроза нарешті вщухла. Він цілий? Та й інші. Вони вибралися? Точно не знаю. Однак навряд я їх не бачила. Мабуть, варто мені трохи порознюхувати. Цілком слушно. Ми рушили в той бік. Без вічної грози та місцина тепер видавалась якоюсь дивною. Дім почернів і досі димився. Дах і три стіни впали, земля навколо потемніла від золи, руїн і жаху. На заході праворуч від нас стояв цілісінький хлів. Грунт усюди був вогкий, аж до грузкості внаслідок кількатижневої зливи. Ми повільно обійшли навколо згарища, зазираючи всередину. Поміж обвуглених балок і розвалених стін я міг роздивитися батарею зламаного приладдя далеко внизу. Запах пожежі та вогкість землі заважали мені виявити якісь корисні поближні пахущі, і я сказав про це кішці. Вона спитала, «То ти не можеш сказати, урятований добрий доктор з помічниками чи загинув?» Боюся, ні. Ми пішли оглянути хлів. Залишивши румовище і, наближаючись до тієї споруди, я таки вловив свіжий запах. Дуже свіжий. Власне, свіжисінький. Я кинувся бігти. Я кинувся бігти. Що таке? – спитала сірахвістка. Часу відповідати не було. Я встиг побачити, як він завертає за ріг і рвонув туди. Він помітив мене, збагнув, що я рухаюся значно швидше і гулькнув в один із численних розкиданих там дерев'яних ящиків. Я наблизився і засунув у ящик голову, голивши ікла. У дальньому куточку зіщулився бубон. «Пам'ятаєш, що кажуть про загнаних у кут щурів?» – писнув він. «Ми можемо наробити лиха». «Хоч і вірю, а навіщо? Ніхто не збирається тебе кривдити». «Ти гнався за мною». «Хотів побалакати». «А вже ж! І для цього привів кішку?» «Як не хочеш балакати зі мною, можу запросити її. Я зробив вигляд, що йду». «Ні, завжди». «Ліпше з тобою». «Гаразд», – відказав я. «Я просто хотів дізнатися, що тут трапилося». «Була пожежа». «Я це і сам бачу. Як вона почалася?» Штучний розсердився на доброго доктора і нутро лабораторію. Іскри від устаткування підпалили будинок. «Штучний?» Ну, той здоровий, що його добрий доктор зшив із кавалків, які йому викопував помічник. «Я згадав запах смерті і почав розуміти. А що було далі?» – запитав я. Штучний вибіг і в цьому хліві, як завжди, робив після сварки. Я теж вибіг. Будинок згорів дощенту. Чи встигли вибігти добрий доктор з помічником? Не знаю. Коли я повернувся глянути, годі було і сказати. А штучний, він досі у хліві? Ні, невдовзі втік. Я не знаю, де він. Я відступив. Мені прикро, мовив я і витяг писок із ящика. Серехвістка негайно підійшла і спитала... «Добрий доктор відчиняв чи зачиняв?» «Будь ласка», – заблагав Бубон. «Дайте мені спокій, я простісінький щур міняй лонюху, Не дай же мене ж жерти. Я вже поїла», – сказала кішка. «Крім того, я маю ставитися до тебе вічливо, як до іншого гравця». «Не маєш», – сказав він. «Уже потому, потому...» «Лише те, що твій господар загинув, не означає, що моє ставлення до тебе має змінитися». Але ж ти знаєш, напевне знаєш, просто бавишся зі мною. ти такий, я не гравець, і ніколи їм не був. Ти справді недавно їла? Так. Ще гірше, бавитимешся довше. Замовкни на хвильку, звеліла кішка. Ну от, ось вона твоя вічливість. Тихо, я таки починаю сердитися. Як це, ніколи не був гравцем. Саме так, я побачив щось корисне і вирішив притулитися. Пояснино. Кажу ж, я був простим, широм Міняйлом, снабагаючи в справах, я чув ваші балачки. Ночові ви, вапнюзіни, короткові, твої, нюхові. Я швидко втямив, що всі ви граєте в якусь дивну гру. Вам усім вилося доволі непогано, і ви не чіпали одне одного, навіть інколи допомагали одне одному. Тож я вирішив, як могла більше вивідати про вашу гру і дізнатися як куда-то одного з вас». Я швидко до Петра, що у всіх вас дивакуваті, господарі й господині, тоді я зрозумів, що в мене вийде. Я ж бо й так вештався навколо докторового будинку, полював на покидьки його праці. Тож я пустив чутко, що він у грі, а я на нього працюю. Звісно, я здобув повагу і гідне ставлення від усіх вас. І це значно спростило мені життя. Це пожежа, просто трагедія. Тяжковато буде зимувати в хліві. Та ми щури добрі пристосуванці, ми. Тихо. повторила вона і він підкорився. Нюху, ти розумієш, що це означає? Так. Відповів я. Таємного гравця немає, натомість у моїх розрахунках був один зайвий гравець. Либонь, добрий доктор, просто хотів тут усамітнитися і попрацювати. І це пояснює завжди однозначні результати ворожіння на нього. А вже ж! Доведеться мені порахувати по-новому, і то скоро. Дякую, бобоне. Ти щойно неабияк мені допоміг. Сірохвістка видійшла від ящика, і Бубон визирнув. Тобто я можу йти? Спитав він. «Тепер, коли паціянт склався, я почувався великодушним, бо навіть щасливим, а він мав такий жалісний вигляд. Якщо хочеш, можеш піти з нами, – дозволив я. Не мусиш жити в хліві, можеш залишатися в мене, там тепло і завжди повну харчів». «Правда?» «Звісно, ти ж допоміг». «Та от сусідка в тебе – кішка!» Сірохвістка видала той звук, що править її засміх. «Ти надав нам професійну допомогу, – відказала вона». Я залишу тебе у своєму списку тих, хто заслуговує на вічливе ставлення з професійних причин. Гаразд, згоден, мовив бубон. Він виліз і ми пішли додому.